a tím vrzáním. Povídám, toho. Řekl jsem ti, abys toho nechal a nevrzal. Co na mě koukáš tak vyje, vyjeveně ty? Jo, a já mám při tomhle vrzání tady na to myslet, co pak můžu vůbec na to myslet. To takhle ten trýz na stasku vůbec nevypíšu. No a já zase nenastuduju číslo na pionýřskou besítku, když mě nenecháš cvičit. Jo, a já jsem vlast, že Jo. Pojď nám odložit to. No, no, to musí nazvít taková těžká pasáž. Toho, toho. <těžitý> Ne, slyšel jsi? To není nějaký zkušený. Už jsem řekl, abys mě nesledil, a divo toho. A hele, podívej se, měj rozum, předsedy. Kolik jsi tady máš na stole tu, je tady ten starý ilustrovaný zpravodaj. Prohlížej si to hezky. A nech si to vrzáň, až si to natypuju, měj přece rozumit. Jsi přece už študovaný dítě, že? Jo, který ten domů Je to taková pěkná, zajímavá, e, hysterická kniha, půjčila mi to paní Drbálková. Je tam vyobrazená, jak byla za mladé jako královna krásy. Tak dí. No. Ono nejde o to, tady hodit správný typ. Tady jde o to, jestli budem ten centr kopat za dynamo, a nebo za Sokol, transformátor olimpia. On, třeba tady jak koukám, von kučaba v bráně taky není jistý a to křídlo safra, to by byl funus. No, jo. Kráhulíka stavěj místo venci, těbůh. To je vacherlatý. Nějakou hol tutovku, potom už by to sedělo. Tady vlastně, když se to vezme, tak... Patí? On, no. No to je, no těžko, jak těžko, jak by to člověk... To je jo, nejlepší takhle se postavit na mírový náměstí a... čekat, když jede jednička, tak ho to typovat na jednotku a... když jede dvojka, tak na dvojku, no. A když jede ta veletřečný xka, takže by to byla ten křížek, no. No jaký kříž tohle s tím, jak to... Patí... Hele, dlouho si ticho nebyl. Co chceš? Patí, co to je výluka? Co? Výluka. Kde jsi to sebral? No tady je to napsáno. Teď se za zatáčí výluka. Co to je? tati výluka. Výluka je tam napsáno? Ano. No tak vidíš to. To, to co má, co má, je zase. Ještě vy se tady, vyhoďte. No nestačí, že klub mě vyruše, Ještě ještě turlíkom tady se bude vyhonit, když tento tady otec poučuje své synstvo. Vědí, co to je výluka. Ale výluka, no, herka, přece výluka, to já rozum, že jo. Výluka, když se jaksi zavře továrna, že jo, a e, to, že jo, to. A kdyby, kdyby se zavřela továrna, jak to taky, že by se, říkáš, zavře továrna, jak to, továrna přece se nemůže zavřít. No jak to, že by se, hm, hm. Kdyby se zavřela továrna, tak já pak by se Teď někdo nezavírá továrny, to paná pleteš. A teď se sám říká, že výluka je, když se zavře továrna, tak jak to je teda? Ale to se dělalo dřív, že jo, dávno. To si ještě byl na houbách. Tenkrát zavírali továrny a propouštěli lidi. A jak potom splnili plán, to se mi polát ještě neřekl. Tenkrát ještě neplatili. Neplánovali, plánovali, aby se plánovalo, že jo? No, ale jak podívat se to děla? Ale pokaj je pokoj, Hrvaš, nebo tu stazku netypnu. Luku zatrolená. Tohle se dělá, když já tady, tady tě žádám, abys byl ti, Tak co na mě křičíš? Soudruška a učitelka říkala, že když něčemu nerozumíme, že se máme zeptat moudrého otecka. To je O je moc právní, že se ptáš moudrého otecka. Ale on ti není právě o dveceti. Nemůže, anž to staskuje, tak. A Fredy, koli pak golů nastříli v těch soběsudech, když tam hrál mistrák Sokol agregát Gregát Delaho Zeleněvec. Tatý, slyšíš tatý? Co vás? Pati, co to je okultista? Co? Tady je to napsáno. Okultista? Ne, tady je okultista. Měkké Je tady měkké okultista. Okultista se říkal. A tady je měkké Tak ono zatím stvrdlo. <rý> Kdo to byl? A kdo to byl? Člověk, který... Uh, Prodával okuláry. Ale On vyvolával tyhle... St... Negativně. ale čočku. On vyvolával... Nepokoje a různice, ale mm. ne! On vyvolával tyhle ty duchy. Duchy? Ano, povídal si s nimi. Měl na to kancelář, koncesí, že jo? Vyvolával duchy a tam potom podle toho to jak tam lidi chodili. On tam měl duchy? Ano. Proč pak si nevyvětral? To, to, to, to, to nebyly, jak ty myslíš, to, to byly takový nadpřirození duché, totiž duš, dušové. To byly nadpřirození. To bylo měl teprve větr. Ale, to dobře se bylí ty nadpřilozený takový ty, co se zjevují tyhle bubu ty bu bu bu, hm? jo. tam mě. Ano. A, a co, tady do přece byť, ani žádný duši nejsou. Ale tenkrát duši byly. Jak to, jak to tenkrát duši byly? To bylo dávno, ještě před válkou. Někteří lidi věřili, že jsou, že jo? tak chodili za tím okultistou. Ty si taky věřil na duchy. Taky? tomu okultistovi si taky nechodil. Ne. A na co se lidi ptali těch duchů? Když přišli pokulti A je, co pa, já vím? Jak to, že to nevíš? Přece jsi moudrý a dospělý, tak to musíš, že vidět. No, to vím, že vím. Ale chci říká, co pa, já vím. Co pa, já jsem věděl, že to vím? Třeba tam někdo šel a vyptával se, jestli dostane práci místo za tím okoltistou nešel přímo na pracovní úřad. Tam by byl, dostal práci hned a nepotřeboval na to žádný duchy. Tenkrát práce nebylo. Jak to nebylo? No nebyla pro všechny práce. A jak to, že nebyla práce, tak přece... Ale herod nebyla pro všichni, tě povídám a neotravuji něco. Když tomu nerozumíš, tak se... Musím ptát. Ale. Tenkrát lidi chtěli pracovat a nedostali práci. Takový byli poměry, jo. A, tatí? Tatí, tady lehele, to jsem se tě chtěl dotázat. Ne, že bych tě snad chtěl vyrušovat, to jsem prostě daleko. Aby, abych snad tě chtěl nějak rušit, to, to prostě se mě příčí, abych tě chtěl rušit, ale já jsem si myslel... Tady... Budeš ticha? No víš, že tě nebudu vyrušovat. Prostě jak, jaký bych to mělo význam, kdybych tě chtěla rušit, když tady pracuješ, žáno. No tak proto. A vidím, že ty mě rád podáš informace, třeba tady, tady čtu dobročinný ples, co to je. No dobročinný, no přeci, žáno, ples. Jsou různý plesy. E, štrbské pleso. Ale počkej, to ne, já myslím, jak si, dobročinný ples to to se tancuje, víš? Ano. No? A proč je to dobročinný, když se tancuje? Ale počkej, Jano, to, to, je dobročinný, to znamená, jak si, jak by tě to řekl, tedy tenkrát třeba takovej spolek nějakej, těhle těch, jak bych to řekl, takový třeba vzájemně se podporující združinkovo družinkou anebo tak, jo, tak si usmyslí, uspořádáme dobročinný ples, že ano. No tak, co se na tom plese vybralo na vstupným, že ano, tak ten zbytek totiž, když se všechno zaplatilo, jak si tak to potom se dalo na dobrodružný účelí. A to byl ples? No já to byly takový tancovačky, báli. Koho se báli? Ale nikdo se nebáli. To je bál z německého der Ples, že jo. Chápe. Ne, chápme? Ne. si mi ještě pohledně, co je to dobročinit. Je z tebou trápení, kluku. Dobročiní. No dobročinit teda, že dobročinití, no. To je nějaký těžký pochopení? činitě dobro? Dobročinití, jo? A dobro? A, no. Ty lidi, co dali peníze těm kudým? Jakým chudým? No chudým lidem, co nic neměli. Žebrákům, rozumíš? Žebráci žádní nejsou. Ani duši, ani žebráci. Ale byli. Duši, ale. Kluku poblete všetku že Žebráci byli a vůbec lidi, co nic neměli. No myslíš, staré lidi co už nemohli pracovat, jo. Ale ti přece dostávali důchod, ne? Tenkrát nedostávali. Byli živi z Milodorů. Hehe! Co? To je smíchu, když někde odkázá na milodar? Že je to takové legrační slovo, to jsem nějak vždycky neslyšel. No, ti neslyšel, neco Co je to milodárý tady? No milodari. Milodari že ano. Dary. Milo. Jo. A taky. Tak to je milodár. Jako. Ale není milodáry byly zrovna ty peníze, co se vybrali pro chudý třeba na takovým dobročiným plese. Lidi tam přišli tancovat, že jo a.. Mama jsem! No taky. A co se vybralo pro chudí na takovým dobročeným plese, že jo, jenom ten zbytek potom, co zbylo po zaplacení, těch rozbitých sklenic a počkej, no třeba! No tak zbytek, když něco zbylo, teda, no tak se to dalo Po Pořád nechápeš, co je to dobročinnost, ty. A proč ty lidi tancovali, aby mohli dát chudým peníze? Proč jim je nedali rovnou? Tak jí to přece nedělali žádný dobro, když tancovali. Ale tak když tomu tak rozumíš a oni si to vyložit, až mě a naš mě tady staskovat. Je, tady taky, oni sázeli rotinky, to je nesmysl A Tady se, moji tady píšou, sázeli rotinky, nesechnu, sázeli sepu nebo brambory, že že by sázeli to třeba do ní, se teďko Modelně dělá to, ale sázet lotinky, to jsem jakžív neslyšel, takový nesmysl, že by se sázeli lotinky, to jsem vůbec neslyšel něco takového. Já jsem si mysle... Ještě slovo a... Kdybyte věděl, co to sázely lotinky, to, to by mě strašně zajímalo. A tě nechci rušit. To, to prostě není v mé povaze, aby já rušil žánu. ale já se... Kdo se bude hýhňat, bude ven! A hamba, takový dospělý lidi. Že, že jak můžou napsat sázely? Lotinky, to se hrozně divým radí. Dolatinky! Dolatinky, ano. Víš, a číst neumíš. umíš. Co A co to je? Ta do dolatinky. Do lutrie. Co? Do lotrie. Co to je? Co to je do loterie, Do loterie. Do Co to do loterie, Co tady, Co tady do loterie, tady. Tady? ale, Ale velmi... ale! Uchoví mě v se na něj. Dolatrie, ja, co to je? Samozřejmě, Sázeli do lotinky. Jo. Ja. Je to prostě starý přežitek. Přežitek? Ano. To už se nedělá. Tady, to je přežitek jaký? Bebej. <laughs> Vážně se to už nedělá, tak. Hele, sám víš, že v dnešním pokrokovém dnešku se nespolehá na žádný náhody. Zejména ne na takzvaný čirý. Dneska si každý poctivě musí prachy zasloužit. A prací a zase jenom prací. To tenkrát tady báby kombinovali čísla, spolehali na čirý náhody a dohadovali, si numera na, na, na papírky a na futra a a tenkrát e, šuškali si to na mandru někde a, a v průjezdech a, a sestavovali numera a sadili a čekali, že vyhrou milion. Doufám, že je to jasný, urvaj. Ano, tatí. A taky si myslím, že jsem právě pochopil i co to je staska. <sík>